Sesaat lagi anda akan mendengarkan serial manajemen cinta bersama Ustaz Baharshah Al Munir, pimpinan Pesantren Biru. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhai ikhwahakumullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manajemen cinta kita hari ini akan sedikit mengupas tentang Taubat cinta Karena taubat merupakan sumber kecintaan kita kepada Allah Semakin sering kita bertaubat kepadanya Semakinlah kita semakin mencintai Allah Subhanahu SWT InsyaAllah Sebuah petikan syair Daru Usman bin Affan yang mengatakan Aku merasa heran terhadap orang yang yakin akan datangnya kematian Tetapi dia masih bisa tertawa Aku merasa heran terhadap orang yang mengetahui bahwa dunia ini akan rusak tetapi dia tetap begitu mencintainya. Aku heran terhadap orang yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan Allah tetapi ia merasa sedih terhadap apa yang luput darinya. Aku heran terhadap orang yang mengetahui adanya hisab namun ia tetap mengumpul-kumpulkan harta benda. Aku heran terhadap orang yang meyakini adanya neraka tetapi dia tetap berbuat dosa. Aku heran terhadap orang yang meyakini adanya surga Namun ia masih tetap bersenang-senang dengan kesenangan duniawi Itulah gambaran Syair Yang mengatakan betapa kita mencintai Allah Tetapi perbuatan yang kita lakukan Jauh dari menggapai cinta Allah Subhanahu SWT Cinta bukan ingin diberi Tapi cinta adalah memberi Ketika kita dekat, insyaAllah cinta pun akan mendekat Kita dekat kepada Allah, Allah pun akan dekat kepada kita Man ahabbalika Allah, ahabbalika Wa man karihallahu lika Allah, karihallahu lika Hadis riwayat Ahmad Barang siapa yang dia dekat dengan Allah Maka Allah pun akan dekat dengannya Dan barang siapa yang dia tidak suka bertemu dengan Allah Maka Allah pun tidak akan pernah suka bertemu dengannya Ayyawalikhu Rahman Qabbar Allah Salah satu bentuk kedekatan kita adalah dengan taubat Ulama mengisyaratkan tiga syarat kita bertobat kepada Allah Yang pertama Hendaklah ketika kita bertobat kepada Allah Berhenti dari maksiat yang kita lakukan Maksiat mata kita Maksiat pendengaran kita Maksiat lisan kita Maksiat tangan kita Maksiat kaki kita Segala maksiat yang kita lakukan Wasani ayat damalah filha. Yang kedua, syarat taubat adalah menyesal atas perbuatan yang kita lakukan. Wamaksiatikasi run maksiat kita banyak di hadapan Allah. Wataatikhalilun ketaatan kita begitu sedikit di hadapannya. Allah wa Yang ketiga adalah ashalisu ayat zima allah yaudah filha abada tekad dalam diri kita bahwa kita tidak akan pernah mengulangi kembali maksiat yang kita lakukan selama ini bikin program bikin planning forget it starting with new day lupakan masa lalu buruk kita dan mulailah kita buka lembaran baru yang lebih bagus daripada hari kemarin ayo alikh warhamakumullah maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an surah Nur ayat 30. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semuanya kepada Allah agar kita mendapatkan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Ayo orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ayuhan ikhwatakumullah. Saudaraku Allah masih memberikan kesempatan usia kepada kita, waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, manfaatkanlah semuanya untuk kita bertobat dan beramal saleh di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala berfirman: "A'udz bilahimna syaitonil rojim wa mantabawu amil salihan fa inna hu ya tubu ilallahi mantab dan siapa yang bertobat dan beramal saleh maka sesungguhnya ia telah bertobat kepada Allah dengan sebenarnya akhirnya kita memohon kepada Allah dengan taubat taubat nasuhah Yakinlah yakinna wa nahdu min hablil warid bahwa Allah lebih dekat daripada ulat leher kita hari ini Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafina wa mana ma muhammad wa sallimu rabbi Allahu tabaarak wa ta'ala anqurish sahabati rasulillahi ajmain ilahana abdukal abik ila babik ya allah ya tuhan kami Ambamu yang lemah ini Kembali mengetuk pintu rahmatmu Ya Rabbana Ilahana Abdukal muddibu ata Kabila ubur Ambamu yang bulmuran dengan dosa dan maksiat ini Kembali bersimpu Memohon ampun kepadamu Ya Allah Ilahana Abdukal asir Raja ya ilasun Ambamu yang senantiasa bermaksiat ini Ingin kembali kepada kesolehan Ya Allah Wa angguri ilayna birahmatik Pandangilah kami semua dengan pandangan rahmatmu, Ya Allah Jangan pandang kami semua dengan murkamu karena terlalu banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan, Ya Allah Wa maksiatikasirun, maksiat kami banyak, Ya Rabbana Wa ta'ati qalilun, ketaatan kami begitu sedikit, Ya Allah Faghfir lana zulubana Ampunilah segala dosa-dosa kami semuanya, Ya Allah Sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan. Sekalam apapun masa lalu kami. Sebanyak apapun dosa dan maksiat itu ada pada diri kami, Ya Allah. Sebengkok apapun jalan yang kami tempuh luruskan. Segelap apapun jalan itu, Ya Allah. Terangi dengan nur hidayahmu. Sesulit apapun masalah yang kami hadapi. Keluarkanlah kami dari himpitan masalah itu, Ya Allah. Ya Rabbana, betapapun kami tahu akan kematian. Tapi kami telena dengannya, Ya Allah. Betapapun kami tahu hidup kami sementara di dunia ini, Ya Allah, tapi kami sia-siakan hidup kami dengan maksiat kepadamu, Ya Allah. Betapapun kami tahu api nerakaMu tujuh puluh kali api dunia, tapi kami terlena dengan kemaksiatan yang kami lakukan, Ya Rabbana Ilahana, Atuhriku bin Sami. Ya Allah, apakah akan bakar teliga kami dengan api nerakaMu, Ya Allah? Hari ini kami bisa mendengar karena semua pemberian darimu, Ya Allah ampuni kalau telinga kami senantiasa maksiat kepadamu ya Allah illahana athuriqu nari aydiyya ya Allah apakah akan bakar kedua mata kami dengan api neraka-Mu ampunni kalau mata ini ya Allah senantiasa maksiat berzina tidak ditundukkan dari kemaksiatan sulit menangis karena kerasnya hati kami ya Allah illahana athuriqu nari lisani ya Allah ya Tuhan kami apa kau akan bakar lisan kami dengan api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kalau lisan kami sering berbohong, sulit berzikir, sulit baca Quran, menyakiti orang-orang banyak ya Allah, sering fitnah, sering ghibah, menyakiti ibu dan bapa kami ya Rabbana. Fagfir lanaa dhunubana. Ampunilah segala dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini ya Allah. Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah perlihatkanlah kepada kami Bahwa yang benar itu benar, Warzuknatibaa'ah dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya, Ya Allah. Waarinalbatilah batilah dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil, Warzuknazdinaba'ah dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya, Ya Robbana, Robbana, La tuzikulubana, Baadaidahaidanawablanamilladunkarahmataninnaqanta luhab. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah kau berikan petunjuk dan hidayah kepada kami. Tetapkan kami menjadi orang-orang yang soleh sampai akhir hidup hayat kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Matikan kami dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, dalam keadaan taubat, dalam keadaan amal soleh. Jangan pernah matikan kami dalam keadaan maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayo yang terpenting pada diri kita adalah bukan hari ini. Tapi bagaimana hari esok kita menjadi lebih baik dalam hidup kita. Karena tidak akan ada yang merubah diri kita. Kecuali diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen cinta, merajut cinta hakiki. Menggapai Ridho Ilahi